Але невже Снейп сподівався, що він пам'ятатиме всю тисячу магічних рослин і грибів? Снейп і далі не звертав уваги на Герміону, яка махала піднятою рукою. А «Яка різниця, Поттере, між Аконітом і Тоєю?» Герміона не витримала і встала, мала не торкаючись рукою підвальної стелі. «Не знаю», – тихенько відповів Гаррі. «Мені здається, що знає Герміона. Чому ви її не спитаєте?» Кілька дітей засміялися. А Гаррі перехопив погляд Шеймуса, і той підморгнув йому. неї, однак, був незадоволений. «Сядь!» – гаркнув він Герміоні. «Тож знай, Поттере, асфодель?» або жовтий нарцис і полин утворюють одне з найсильніших снодійних зіль, що називається смертельний ковток. Бізор – це камінчик, який беруть у цапиному шлунку і який рятує від більшості отрут. А коніт і тоя – це дві назви однієї рослини, відомої ще під назвою «Борець». «Но, чому ви нічого не записуєте?» Усі враз кинулися шукати гусячи пера та пергамент. Пересилюючи шарудіння, Снейп оголосив. «А за твоє нахабство, Поттере, гуртожиток Гриффіндорт, «Позбудеться одного очка!» Справи грифіндорців не покращили й далі. Снейп поділив учнів на пари і дав їм завдання виготовити простеньке зілля для лікування черяків. Він походжав у довгій чорній мантії, спостерігаючи, як вони важать сушену кропиву і товчуть зміїні зуби. І критикував майже всіх, окрім Мелфоя, який, здається, був йому до подоби. Снейп саме пропонував усім подивитися, як добре Мелфою вдалося настояти слимаків. Аж раптом підвал наповнився ядучим зеленим димом і пронизливим шипінням. Невіл якимось чином спромігся розтопити Шеймусів казанок, який перетворився на покручену грудку металу. І зілля розтікалося по кам'яній підлозі, пропалюючи дірки у черевиках учнів. Замить усі повистрибували на стільці, а Невіл, на якого вилилося зілля, коли луснув казан, стогнав від болю, бо на його руках і ногах повискакували страхітливі червоні пухирі. «Ідіот!» гаркнув Снейп, одним помахом чарівної палички прибравши розлите зілля. Мабуть, ти додав голки дикобраза, перше, ніж знімати казанок з вогню. Невіл заскімлив, а пухирі повиступали в нього вже й на носі. Відведи його до лікарні, наказав Снейп Шеймусові. А тоді накинувся на гаррі з Роном, які працювали поряд із невілом. «Ти, Поттере, чому ти не попередив його, що не можна додавати голки? Думав, ти виграєш, коли він усе зіпсує, га? Гриффіндор тепер через тебе втратить ще одно очко». Це було так несправедливо, що Гаррі вже не мірився протестувати. Тарон нишком штурхнув його ногою. «Не заводься», – пробурмотів він. Я чув, що Снейп – то справжня паскуда. Коли через годину вони вибиралися сходами з підвалу, Гаррі мав пригнічений настрій, а в голові йому паморучилось. Першого ж тижня Гриффіндор втратив через нього два очки. І чому той Снейп так його зненавидів? «Не падай духом», – підбадьорив його рон. Фредові Джорджу він також завжди знімає очки.